Це власною енергетикою можуть керувати лише одиниці. Для цього потрібен талант, вроджений талант. А тут достатньо лише вивчити і знати на пам'ять формули заклинання –